פרק ע"ג מזמור לאסף אך טוב לישראל אלוהים לברי לבב, ואני כמעט נטיו רגלי כעין שופכו אשורי, כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה, כי אין חרצובות למותם וברי אולם. בעמל אנוש אינמו, ואם אדם לא ינוגעו. לכן ענקת מו גאווה, יעטוף שיט חמס למו. יצא מחלב עינמו, עברו משכיות לבב, ימיקו וידברו ורע עושק, ממרום ידברו. שטו בשמיים פיהם, ולשונם תיהלך בארץ. לכן ישוב עמו הלום, ומי מלא יימצו למו. ואמרו, איכה ידה אל, ויש דעה ועליון. הנה אלה רשעים, ושלבי עולם השגו חיל. אחריק זיכיתי לבבי, וארחץ בניקיון כפי. ואהי נגוע כל היום, ותוכחתי לבקרים. אם אמרתי, אספרה כמו, הנה דור בניך בגדתי. ואחשבה לדעת זאת, עמל הוא בעיני. עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. אך בחלקות תשית למו, הפלתם למשועות. איך היו לשמה חרדה, ספו תמו מן בלחות. ככה לא מהקץ, אדוני בעיר צלמם תבזה. כי יתחמץ לבבי, וכליותי אשתונן. ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך. ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, בעצתך תנחייני. ואחר כבוד תיקחני. מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. כלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. כי הנה רחקיך יאבדו, הצמדת כל זונה ממך, ואני קרבת אלוהים לי טוב. שתי בה' אלוהים מחסי, לספר כל מלאכותיך.